Hjärtligt välkomna till Sverige. Sverigedemokraterna, Radio SD, din nationella röstheten på 88 MHz i Stockholms närradio. Idag, lördagen den 20 januari, är det Linus och Staffan, välkommen Linus, Tackar. som sänder en timme framöver. Och den här direktsändningen sänds även i repris imorgon söndagen den 21 januari mellan klockan 9 och 10. Och även en andra repris på torsdagen den 25 januari mellan klockan 20.30 och 21.30. Och, 21 och, och det går även att få in Radio SD Worldwide på vår hemsida som lyder i och sprid ut det till alla vänner och bekanta. Beställ gärna infopaket genom hemsidan eller genom att ringa till kansliet. Eh, på telefon 22 66 77. Vet du tiderna där? Nu är det ändrade uppe i på kansliet, eller Linus? Eh, ja, nej. Bara är 10 till 19 är det definitivt något mm, tack. Ja, och ansvarig utgivare för denna sändning är då Arnold Boström och ljudtekniker Georg. Sverigedemokraterna är ett nationellt mittenparti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 Sverige måste kraftigt begränsa all invandring på obestämd tid, inte minst på grund av det miljontal människor i arbetsför ålder som inte arbetar. De invandrare som, som integrerats respektive assimileras till det svenska samhället betraktas i detta hänseende naturligtvis som svenskar. Flyktingar som sökt sig till Sverige ska konsekvent tilldelas temporärt uppehållstillstånd och undantag ska kunna göras för personer som besitter behövlig yrkeskompetens. Sverigedemokraternas ambition är att i framtiden höja ulansbiståndet. Att hjälpa på plats främjar utveckling samt hindrar regression och så kallad brain drain. Strängare kontroller av biståndet måste införas för att så långt som möjligt garantera att biståndsmedlen går till de behövande. Dagens system leder ofta till att pengarna går till korruption, vapen och lyxliv för ett fåtal fifflare. Ja, det var det. Nu har vi lite partinyheter här. Ja, eh, vi ska börja med ett eh, sent inkommet telegram, om vi uttrycker ja, det här eh, det. sättet. Och det är inga partinyheter. Däremot är det intressant. Eh, SVT Text rapporterar nyligen att eh, skolan Gustav Adolfsskolan i Landskrona, som ju tidigare i veckan rapporterats, haft problem med att elever bråkar och till och med skjuter raketer inom huset, har skett vid minst två tillfällen. Att man har skjutit raketer in i skolan. Eh, och eh, nu har man tagit till kraftåtgärder från skolledningens sida och förbjuder andra språk än svenska i skolan. Och om jag förstår det hela rätt så är det i hela skolan. Detta för att man inte ska kunna eh, förolämpa andra elever eller att man inte ska kunna misstänka att någon annan har förolämpat en på ett annat språk. Eh, det är alltså svenska som gäller i Gustav Adolfs i krona. Och skolministern säger att han inte vill lägga sig i ärnet utan att skolan ska sköta det själv. Vi får se vad som händer framöver. Men det var i alla fall en intressant nyhet för oss som undrar vem det är som skjuter raketer in i skolor. Eh, partinyheter. Ja, samarbete över blockgränserna i Upplandsbro. Ett politiskt samarbete mellan Socialdemokraterna och den borliga alliansen i Upplandsbro- har uppstått för att råda bot på det faktum att Sverigedemokraternas Mikael Höglund har vågmästarroll i kommunen. Först valde Socialdemokraternas Mikael Höglund, förlåt, Sverigedemokraternas Mikael Höglund att rösta för ett moderat styre. Men efter ett påhopp och utfrysning av det moderata kommunalrådet i ren sätt för en socialdemokratisk budget. Mikael Höglund säger till sd att han tror att samarbetet –kommer att rinna ut i sanden. Socialdemokraternas åkan Heglet tycktes enligt honom inledningsvis vilja påbörja ett rejält samarbete med Sverigedemokraterna. Men vid samma tidpunkt riktades stark kritik mot Socialdemokraterna i Telleborg– –för att de övervägde samarbete med Sverigedemokraterna, vilket fick Heglet att backa. Kort efter att Heglet tagit tillbaka samarbetsinviten gick han ut och kaxade sig i media– och menade att han, minns inte tänkte ge något inflytande till Sverigedemokraterna. Så då stödjer jag Moderaterna istället, säger Höglund. Rörande budgetförhandlingarna, där Höglund stödjer Socialdemokraterna, säger han följande. När budgeten skulle avhandlas kring Lucia-helgen läste jag noga igenom förslagen och bildade mig en uppfattning om vilket av dem som var bäst för Upplandsbro. Moderaternas förslag innebar nedskärningar som vi inte kunde acceptera och därför stödja Socialdemokraternas budget. Detta resulterade i att Höglund i 49 voteringar avgjorde till Socialdemokraternas fördel. Senare fick vänsterblocket majoritet i nämnder och kommunala bolag även då med hjälp av Sverigedemokraternas stöd. Att Moderaten i rent sätt visat sig från sin absolut sämsta sida gjorde ju inte besluten svårare. Det är mycket spel för gallerierna. Vi är bugar och tar tacksamt emot. Nu gör det mig till kommunens enda opposition. Det kommer att innebära tre, fyra mandat för oss i nästa val. Här avslutar Höglund. Och det kan jag säga till lyssnarna att vi tillhör ju varken höger eller vänster inget block. Så vi tar ju vårt ansvar... Så efter 165 000 röster att vi röstar det vi har sagt eller att vi väljer det vi har sagt att vi ska föra vår politik då av, av respekt för väljarna. Och oavsett om det är borgerligt eh, eller socialdemokratiskt styre. Sen valde ju Höglund då ett eh, borgerligt eh, styre i Upplandsbro. Och då är det politisk kutym att man eh, får en liten eh, gentjänst. Men eh, då i rent sätt betraktar du då Mikael Hörden som personerna hon grattar, skulle jag vilja kalla det. Ja, alltså, det här har ju att göra med det kan ju tyckas lite rörigt det här, men det har ju att göra med att, eh, att Moderaterna först eh, verkade vilja samarbeta, men, men senare eh, nekade till detta. Eh, och eh, som sagt, som Safan sa, så, har ju, så fick ju aldrig Sverigedemokraterna någon, någonting tillbaka, inte ens ett samtal från eller från Moderaterna rörande stödet. Och eh, ja, man frös helt enkelt ut eh, Mikael Höglund. I vanlig ordning skulle jag vilja säga. Och då får man också eh, ta att eh, personen i fråga eller partiet i frågan stödjer ett annat block i nästa förhandling. Så att eh, och sen, sen att eh, Sossarnas eh, tal eh, Sossarnas ordförande här eh, vad heter han? Heglert. Mm. Eh, och så gick ut och dementerade samarbetet i media. Det gör ju saken ännu värre. Eh, vi, vi har jag får bara säga en sak Jag tror att eh, höglande eller många gör Inte röstat på så snart Pinchi utan det är ju sakfrågorna Som gäller oavsett om man blir behandlad Som personanokrat eller inte eh, Kommunalpolitik är ju mycket mindre av Blockpolitik än ja. riksdagspolitik Man kan mycket väl stödja sossarnas förslag Även om man är folkpartist mm. eh, Om det är ja. bättre för kommunen För annars är man inte någon kommunalpolitiker Då är man, då är man trångsvint mm. Hur som helst så har jag ytterligare en artikel I samma ämne och den är senare då, rent kronologiskt Dramat i Upplandsbro fortsätter I sin frustration över att Sverigedemokraterna har en sin vågmästa roll I Upplandsbro, något som SD-kuriden tidigare uppmärksammat Så tar nu vänsterblocket nya grepp för att bilda majoritet i fullmäktige Miljöpartiet och Socialdemokraterna bjuder in Folkpartiet till förhandlingar Om ett eventuellt samarbete för att bilda majoritet På så sätt skulle man göra sig helt oberoende av Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande som skickades ut sent på onsdagen, alltså nu i veckan, offentliggör partierna planerna på samarbete och söker också redogöra för resonemanget bakom sitt handlande. Den parlamentariska situationen i Upplandsbro kräver en lösning över blockgränserna. I annat fall skulle Sverigedemokraterna få en olycklig vågmästarroll, skriver man i pressmeddelandet. Tidigare har både Socialdemokraterna och Moderaterna kommit med inviter till Sverigedemokraterna om att samarbeta och bilda en varaktig majoritet. Detta har det dock skett högst inofficiellt från de båda riksdagspartiernas sida och konsekvent förnekats i media. Och nu till en så säga, väldigt tråkig partinyhet. Ja, Sverigedemokrat lämnar politiken efter upprepade hot. Adam Linnerheim, distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Östergötland lämnar alla politiska uppdrag med omedelbar verkan. Orsaken till Linnerheims avhopp är det upprepade hot han utsatts för under en längre tid. Vid åtta tillfällen har rutor till hans hem slagit sönder och i måndag utsattes Linnerheim för ett nytt hot när någon slog in en yxa i hans ytterdörr. Adam Blinderheim som är rullstolsbunden har valt att inte kommentera sitt beslut utan önskar att få vara i fred och att hoten ska upphöra. Det är skrämmande att det går till så här. Ja, det är, det är man, man vet inte vad man ska säga. Så alltså, det är ju helt sjukt. Så är eh, Adam är ju som det står här rullstolsbunden. Eh, och eh, en förbannat trevlig prick. Och skulle inte göra en fluga för när. Mm. Eh, och jag menar, vad ska han göra? Det gör ju det hela tio fall att man ger sig på någon i rullstol. Det är ju jag jag menar, en, en som inte, är rullstol, man ska absolut inte hota, hota av politiska skäl överhuvudtaget. Eller ja, man ska inte hota alls. Men det är ännu värre när det är av politiska skäl man hotar. Mm. För att demokratin bygger på ett samtal och inte på någonting annat. Mm. Eh, men att man dessutom då ger sig på någon som inte är, har möjlighet att springa efter om man uttrycker det så är ju ytterst fegt. Eh, och jag respekterar Adams beslut i det här fallet jag förstår, förstår hans tankar kring det här det här är inte, det är inte en engångsföreteelse utan det har ju hänt en massa gånger och det är skam att polisen inte lägger ner resurser nog att man kan lösa det här därför att hade någon blivit mördad eh, vilket jag tycker i princip är lika illa alltså att hota en person som företräder en, ett politiskt parti för att den ska, ska sluta företräda detta parti det är Jämställt med grova våldsbrott och andra grova brott som polisen prioriterar. Eh, jag utgår från att på inkopplade i det här fallet och jag hoppas och jag tror faktiskt också att vi kommer få någon klarhet i det här framöver från polisens sida. Vi får se. Ja, kära lyssnare, det är dags för vår första pausmelodi och vi fortsätter efter pausmelodin då att läsa upp nyheter ur, ur vårt partiorgan SD Kuriren. Och för omväxlingen skull så ska vi börja med en marsch. I vi här är grupp C Och vi ska nu spela Sörmlandsreglementets märk av Carl Axel Bergström Varsågoda Ja kära lyssnare Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Det är Nationella röstrieten på 88 MHz I Stockholms nära radio Och det ni hörde nu var Sörmlandsreglementets märk av Carl Axel Bergström Vi håller på här och eh, läser upp eh, Aktuella partinyheter från vårt partiorgan SD den här och Linus fortsätter här. Jag ska poängtera att det handlar om sdkuriren.se så att okay. vi inte gör några eh, misstag där för att eh, pappersstyrningen är eh, pappersstyrningen och eh, där står inte allt det här. Eh, ombud till SKLs kongress utsedda. Sverigedemokraterna får fyra ombud i Sveriges kommuner och landstingskongress. Det är i Skåne som får, om, partiet får ombudsplatser. Under förra mandatperioden hade Sverigedemokraterna ett ombud, nu blir det alltså fyra. Det är Sverigedemokraternas partisekreterare och gruppledare i regionfullmäktige i Skåne, Björn Söder, som tar ena ombudsplatsen. Den andra tar Sten Andersson, oppositionsråd i Malmö och ledamot i regionfullmäktige i Skåne. Den tredje tar Martin Karlsson, gruppledare i Eslöfs kommunfullmäktige och ersättare i regionfullmäktige i Skåne. Den fjärde och sista platsen tar Per Klarberg, gruppledare i Trelleborgs kommunfullmäktige och ledamot i regionfullmäktige i Skåne. Det känns verkligen kul att vi nu fått en liten grupp från Sverigedemokraterna. Jag sa till, ledningen, till tidningen Kommunaktuellt i samband med en intervju i förra kongressen, då jag var enda ombudet från SD, att nästa gång har vi en grupp från partiet, säger Björn Söder. Valkongress för Sveriges kommuner och landsting hålls i Stockholm den 27 mars 2007. Den ordinarie kongressen hålls den 13-15 november i Västerås. Valbevakning i lokala medier. Ett förräderi mot demokratin. På dendebatten debatten 18 januari presenteras en undersökning av medieforskarna Lars Nord och Gunnar Nygren. På av Sveriges kommuner och landsting har vi analyserat valmaterialet i press och ET-medier i totalt nio kommuner och landsting de tre sista veckorna före valdagen 2006. Ansvariga för undersökningen var Demokratiinstitutet vid mitt Mittuniversitetet. Eh, Helsingborgs Dagblad var ett av de undersökta medierna. Det konstaterar att de undersökta medierna ...saknar både insikt och djup i sin rapportering av valet och om partierna. Konfliktperspektiv lyser med sin frånvaro och det etablerade lokala politikerna tillåts styra agendan... ...liksom tidningarnas debatt och material Det saknas en självständighet på både redaktionell och journalistisk nivå... ...och det etablerade partierna behandlas lika. Lars Nord och Gunnar Nygren noterade dessutom en dramatisk avvikelse... Sverigedemokraterna citeras så här, Sverigedemokraterna tiks konsekvent i gäll i de lokala medierna. Men de få gånger partiet och dess representanter framträdde i artiklar och inslag är det oftast med en negativ inramning. Sverigedemokraterna var inte bara isolerade av andra partier, det var också klart negativt särbehandlade av medierna. De är få gånger det överhuvudtaget uppmärksammades. Slutsitat. Ja, och jag tänkte komma med en efterlysning till alla ni som lyssnar, alla er som lyssnar. Partiet söker nämligen nya lokaler och jag ska recitera en artikel som handlar om det här, eller en efterlysning ska vi säga. Framgången i höstens val har kommit att ställa ökade krav på partiet administrativt och i sina kontakter med externa intressenter. Därför söker Sverigedemokraterna just nu efter nya lokaler i Stockholmsområdet och efterfrågar hjälp med detta. Har någon en lokal att erbjuda eller tips om lediga lokaler så får man gärna kontakta oss. Krav på lokalen. Lokalen ska ligga innanför tullarna alternativt i närförort med goda kommunikationer. Lokalen ska vara minst omkring 70 kvadratmeter. Lokalen ska upplagna momsfri hyra eftersom partiets verksamhet är momsbefriad så går det inte för partiet att hyra en momsregistrerad kontorslokal. Har ni tips eller något att erbjuda så hör av er till. Pappropenna nu. Martin Kinnonen, kanslisekreterare. Telefon 0736 72 85 56. 0736 72 85 56. Det går också bra att skicka e-post till Martin. Och då är adressen martin.kinunen. Kinnunen stavas med två N. I övrigt som det låter. Två N efter varandra, alltså efter I. 1sverigedemokraterna.se Och jag upprepar martin.kinunen. K-I-N-N-U-N-E-N -n -n -n -e -n. Snabela sverigedemokraterna.se Ja, SD valde pensionärerna för HBT-utbildning. Sverigedemokraterna i Karlstad valde vid torsdagens kommunfullmäktige att rösta emot ett förslag om att förtroendevalda och anställda i kommunen ska ut utbildas i diskrimineringsfrågor och HTB-frågor. Det vill säga frågor som rör homobi och transpersoner. Vi vill ge pengarna till fattigpensionärerna istället, sa Ingmar Lindgren SD, i talarstolen. Ingmar Lindgren menade under sammanträdet att alla som är intresserade av dylika frågor kan läsa på själva istället, och det är gratis. Övriga partier, från både höger och vänster, såg det dock som ett viktigt steg att arbeta mot den så kallade heteronormen i samhället. Sverigedemokraterna begärde votering i frågan- vilket partiets två fullmäktige mötet förlorade med röstsiffrorna 2 mot 58. Mm. Så var det med den saken. David, ja, vi har hittat ett med. intressant brev, det är inte vi utan. Vem, vem, ja, vi det är väl tidningen Riksdag och Departement som har hittat ett väldigt intressant brev. Och jag ska försöka hinna igenom den här artikeln innan vi måste ta paus för en pausmelodi. så ska vi försöka bolla idéer kring det här efteråt. Ja. Freywalds brev till Yemen hittat. I mars i fjol cirkulerade uppgifter med tidningen Yemen Observer Newspaper som avsändare. Vilka gjorde gällande att Sveriges dåvarande utrikesminister Laila Freyvalds skickat ett brev till Jemens utrikesminister. Där hon tar starkt avstånd ifrån Sverigedemokraterna och publiceringen av en mohammed -täckning. Trots att brevets existens hela tiden förnekas, förnekats meddelar nu tidningen Riksdag och Departement att brevet spårats. Enligt uppgift skickades underlaget till brevet bland annat till den svenska ambassaden i Riyadh. Tillsammans med ett följebrev skickades brevet den 11 februari vidare till gemens utrikesminister. Brevet är daterat den 9 februari, det vill säga samma dag som Sverigedemokraternas hemsida släcktes ned. I följebrevet så skriver ambassadör Åke Karlsson att hemsidan stängts. Det framgår dock inte vem som ligger bakom stängningen. I brevet som skrevs av ambassadör Åke Karlsson står följande att läsa. <hör> jag har instruerats att vidarebefordra ett personligt meddelande från min utrikesminister Laila Freyvalds angående publiceringar i media av karikatyrer av profeten Mohammed. För kännedom vill jag även tillägga att den senaste utvecklingen gällande gruppen Sverigedemokraterna är att dess webbsida har stängts ner. Vidare har gruppen dragit tillbaka dess skandalösa karikaturtävling. I brevet skrivet av Laila Freyvalds, som alltså medföljde det här följebrevet, står bland annat följande att läsa. Karikatyrerna av profeten Mohammed är skamliga. Jag träffade nyligen ledarna för alla politiska partier som är representerade i Sveriges riksdag och jag vet att de är av samma åsikt. Religionsfriheten står inskriven i Sveriges konstitution. Detsamma gäller yttrande och tryckfrihet. Detta inkluderar ett absolut förbud mot censur. Men denna frihet är samtidigt förenad med ansvar och respekt för de andra friheterna och alla, med alla mediepolitiker och individer måste använda sig av dem på ett respektfullt sätt. Överlag är detta även fallet i Sverige. Alla stora medier har behandlat detta ämne på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt. Men en liten, extrem, högerorienterad och främlingsfientlig grupp, Sverigedemokraterna, har lanserat en teckningstävling angående profeten Mohammed på sin hemsida. Det är en provokation vars enda mål är att skapa reaktioner som kan tjäna den här gruppens egna mörka mål, vilka saknar alla stöd i det svenska samhället. Enligt min mening är denna handling respektlös och förolämpande. Jag skäms och jag ber om ursäkt för att det i mitt land finns individer som är respektlösa och tanklösa och som missbrukar yttrandefriheten för att manifestera sådana åsikter på ett illvilligt sätt. Jag kommer alltid och under alla omständigheter att försvara yttrandefriheten, men denna manifestation tar jag avstånd ifrån. Vi tar detta väldigt allvarligt. Sveriges justitiekansler och polisen följer den kommande utvecklingen noga. Ja kära lyssnare Nu har vi kommit till en halvtid Och nu blir det Cornelis här Den gamle kommunisten Ja men han tolkar ju faktiskt Tåb <laughs> Ja och det är då, ju var lite skämsigt Ja det gör jag. <laughs> Och då ska vi höra dansen På Sundanö då med Cornelis Vresvik Varsågoda Välkomna tillbaka kära lyssnare Det ni hörde var Cornelis Vresvik Med en tolkning av Evert Tåbs dansen på Sunna Nö. Helt fel årstid, jag vet, men den är bra, eller hur? Ni lyssnar alltså på Sverigedemokraterna, den nationella röstheten på 88 MHz i Stockholms närradio. Och vi fortsätter här ämnet om Freivalds brev. Ja, Jajamensan. Eh, det som den kommer lyssnare kan upplysa som att brevet som Laina Freivald skickade via sin ambassadör i Riyadh till eh, Jemen eh, eh, till Jemen eh, har hittats och eh, vi har reciterat det här så ska inte göra ytterligare men däremot så tänkte jag bara ha lite reflektioner över det här Sverigedemokraterna publicerade en teckning av en man, en yngre herre bakifrån eh, såg, om man får uttrycka uttrycket vacker ut eh, han tittade sig i en handspegel och i handspegeln så var ansiktet censurerat med ett svart streck. Och undertexten på te teckningen var Mohammedansk självcensur. Eh, det finns inget kränkande i den eh, bilden. Det finns ingenting som någon vettig människa på jordklotet kan uppfatta som kränkande i, i den bilden. Det finns ingen karikaturteckning. Det är inte karikatyr. Sverigedemokraterna publicerade den här teckningen och drog igång tävlingen för att kolla hur står det till med yttrandefriheten i Sverige egentligen vad händer om man publicerar en bild på en sträckgubbe och säger att det är Mohammed, är det också avgudadyrkan eller ja, avgudadyrkan är det inte men är det också hädelse eh, det här bidraget till tävlingen är, det fanns naturligtvis bidrag som inkom till tävlingen som absolut inte bör publiceras av olika skäl eh, men det här är ett väldigt, var ett väldigt snällt bidrag och det fanns absolut, som sagt, ingenting att bli upprörd över. Om jag inte minns helt galet så tror jag att Giko Lamberts kom fram till samma sak, att det inte var något kränkande. Precis, att det inte fanns något kränkande med i det här. Mm. Det roliga i sammanhanget, det som faktiskt var ett stort lyckande, det var att, som sagt, så var ju syftet med den här kampanjen eller tävlingen att testa. Vad, vad, vad har vår politiker för för patos i det här hänseendet. Och vi fick tillbaks en jackpot i form av att Laila Freivalds visade sin avsky mot andra människor mot demokratin, mot Sverige, mot svenskarna mot den västerländska yttrandefriheten och mot all heder och moral och stängde ner vår hemsida. Ett demokratiskt parti i Sverige får sin hemsida nedstängd, därför att det eventuellt kan tänkas att människor som är totalt galna och spränger sig själva i luften för det kan bli arga för att vi publicerar en bild på en man som är censurerad. Det är inte okej. Okay. I det här brevet som Laila skickade till Yemen så skriver hon det är en, jag citerar, Det är en provokation vars enda mål är att skapa reaktioner som kan tjäna den här gruppens egna mörka mål vilka alla saknar stöd i det svenska samhället. Alla ni som röstade på Sver Sverigedemokraterna, över 160 000 svenskar Ni är, enligt Laila Freyvalds, inte en del av det svenska samhället Hon skriver vidare Jag kommer alltid och under alla omständigheter att försvara yttrandefriheten Men denna manifestation tar jag avstånd ifrån Jag kan berätta en sak för dig Laila Det finns inga män i yttrandefrihet Yttrandefrihet är yttrandefrihet Egentligen så borde allt vara lagligt att säga och skriva. Men idag har vi lagar som reglerar, till exempel, att man inte får kränka andra människor och så vidare. Det faller under ärrekränkning, det faller under olaga hot mm. och det faller under stämplingar och så vidare. Att, att censurera en teckning är trams. Vi är så förbannade på här Freyvalls. Mm. Där gick ju borgarna och vann eh, ändå, men där hade jag faktiskt förväntat mig. Att Reinfeldt skulle ha satt ner foten och sagt att vi stödjer Danmark och danskarna och Anders Fogh Rasmussen i en svår tid. För alla han här förbi bipersoner opinionssiffror så det bara skriker Det var pinsamt, det, va. pinsamt. För det hade, alltså svenska folket behöver en politiker med fast hand då. Men nu har ju Reinfeldt berättat för eh, svenska folket vad han tycker om svenska och svenskarna. Mm, så att, mm. det, det var väl kanske i efter, eftertankens kränka blekhet så var det väl. Det är naturligt att han inte reagerade på det eftersom man mm. själv är rasist mm. mot, mot svenskar. Mm. Eh, ja, vi, hur är det med grannlandet i söder då? Eh, grannlandet i söder är ju intressant. Vi ska diskutera det. Jag ville bara flika in en annan nog så viktig sak. Ja. Emellan, om det går bra. Yes. Det är nämligen så här att vi har... Ja, jag ska läsa en artikel helt enkelt så ska vi ta de reflektioner som kan komma efter. Och det är ett pressmeddelande faktiskt från Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna manifesterar till minne av förintelsen. Med, anledningen av, med anledning av fredagens mediedebatt om Karlskrona, Karlskronaskolornas demonstration mot förintelsen- och Sverigedemokraterna den 25 januari- har Sverigedemokraternas Blekingedistrikt bestämt sig för att anordna en egen manifestation- i Karlskrona den aktuella kvällen. Partiet kommer att söka polistillstånd för en stillastående torgmanifestation- på Klaipeda-platsen. Sverigedemokraternas eh, distriktsordförande Rickard Jomshoff kommenterar Vi vill gärna manifestera till minne av förintelsen och andra folkmordsoffer. Vi kan självklart inte delta eller på något annat sätt stödja en manifestation som riktas mot vårt parti. Tyvärr har manifestationer i anslutning till förintelsens minnesdag en tendens att bli alltför politiska.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 är också Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, inbjuden att tala vid manifestationen. Och jag kan tillägga här att efter att den här artikeln skrev så har jag tagit reda på ytterligare uppgifter och vi har fått tillstånd för en stående torrmanifestation i Karlskrona. Och jag kan också tillägga att Jimmy Åkesson är inte bara inbjuden att tala, han kommer att tala. Så att åtminstone så kommer Rikard Jomsoff och Jimmy Åkesson att tala i Karlskrona. Och varför säger jag nu det här egentligen? Eh, jag menar vi sänder ju faktiskt största del i Stockholms närradio även om man kan lyssna på det här i hela världen. Jag utgår från att de flesta lyssnarna sitter vid radioapparaterna i Stockholm. Men jag kan berätta för er att det är faktiskt bara 5-6 timmar med bil till Karlskrona. Jag kommer personligen att åka ner över dagen till Karlskrona och delta i manifestationen. Jag tycker att det är extremt viktigt både att manifestera för, att, för minnet av hur det kan gå när totalitära regimer tillåts härja och för vår rätt att de definiera oss själva Ja det var Danmark som sagt här tänker jag på och det är Dansk Folkepartis ungdom uppmanar till bojkott av islamistband. Jag kan läsa den? Ja Dansk Folkepartis ungdom, DFU uppmanar nu till total bojkott av islamistbandet Outlandish detta sedan bandet deltagit i en islamkonferens där det bland annat uppmanades till att döda homosexuella och ut utrota judar. Outlandish har med deltagandet i islamkonferensen i Kanada skaffat, eh, skaff, straffat, straffat sig ur det goda sällskapet. Ingen radiostation eller DJ med respekt för sig själv kan spela Outlandish numera. När vi nu känner till att två av bandets medlemmar tydligen menar att homosexuella och, och, homosexuella och judar ska slås ihjäl, säger Kenneth Christensen i ett pressmeddelande. Redan år 2004 beskrev Christensen i en artikel i Dansk Folkepartis ungdomsmedlemsblad Dansktoppen, bandets flirt med, med muslimsk extremism. Redan vid den tidpunkten var Outlandish på väg ut i något smutsigt. Förbudet mot att sälja alkohol vid deras konserter och deras lovprisning av islam i deras sånger Bland annat Aisha, som är en hyllning till Mohammeds mindreåriga fru och deras, eh, och vid deras konserter, var oroväckande. Och det faktum att de klädde en statet som, de, den statet som bandet fick det år de blev lukorade som landets bästa hiphopband i en klänning så att dess bröst inte skulle vara synliga borde ha satt igång alarmklockorna. Redan då var det mycket som pekade på att något var galet. Men bandets deltagande i en konferens där det uppmanas till mod på judar homosexuella och homosexuella är måttet rågat, säger Kristensen. Kristensen menar dessutom att Outlandish betraktar sin musik som missionsverksamhet. Bandet har tidigare gett uttryckt, för begejstring, uttryckt begejstring för att deras fans blir mer religiösa av att lyssna på deras musik. Det är dock inte fler och mer religiösa muslimer som vi har mest användning för i Danmark. Tvärt emot bör de unga muslimerna inse att de bor i ett västligt upplyst samhälle där man inte kan använda några 1400 år gamla villfarelser till något. Med den vetskapen som alla nu bör ha om två av de tre outlandish fanatism, vill det att spela Outlandish närmast jämföras med att spela nynazistisk musik. Och det är självklart inget som man skulle göra, säger Kristensen avslutningsvis. Ja. Ja, kära lyssnare, det är någonting som jag verkligen har reflekterat över här sista tiden. Att det är ju oavsett vilket hörn i världen det gäller så är det många gånger att de tar till fånga en, en terrorist som, som märkligt många gånger är en svensk. Och vad det är, varför är det så många terrorister som är svenska? För jag det kan man då. undra. Det konstiga är att de tycks har svårt att prata svenska och de, de ser inte så här jättesvenska ut. Antingen har de släppt ut sig och glömt bort hur man pratar eller så är de kanske inte svenska. Nej. Eh, alltså svensk är ju, Man kan inte vara svensk om man inte själv vill det. Det är ju en, en, eh, mm. grund, en grunddefinition av, av en människas nationalitet eller, eller tillhörighet. Att, jag, menar, jag kan flytta till eh, Nairobi och bli, bli afrikan men det, då måste jag ju själv vilja vara det. Men här är ju många som har då lyckats få Svensk medborgarskap. Och det är ju faktiskt tillåtet att muta till sitt svensk medborgarskap. Han gangsterkungen Milan Sevo där har gjort på till på detta mm. vis. Ja, det går inte att och, återkalla. Man ser ju Sverige som ett paradis. Vi ser ju här att svenska regeringar har på något sätt haft som tradition en förbläss för turister och krigsförbrytare och parasiter och kriminella. Jag menar, Visentalscentret i, i Wien... Begärde precis efter andra världskrigets slut en lista på hur många eh, nazistiska krigsförbrytare fick Sverige som en fristat. Den listan har de aldrig fått och kommer mm. aldrig att få. Nej. Och eh, av tradition har svenska regeringen alltid haft någon ja vända kappan efter vinden ja. helt enkelt. Att här kan man alltså arbeta eh, i, i, i fred i förorterna just eh, terrorister och eh, krigsförbrytare- och lever på våra pengar. Många går ju på SOS-pengar. Alltså. Ju... Särskilt om man inte är i Sverige- så mm. kan man ju naturligtvis inte ja. göra rätt för sig i Sverige. Ja, Sen har vi även en tidsfråga. Vi har ju sluppit ett stort attentat inom rikets gränser. Mm. Men om man ser per capita- så har jag läst, kommer vad det var- så ligger vi i topp- vad det gäller just eh, kriminella och terrorister. Mm. Det finns ju många, många exempel. Och, och, och, ja, och detta gör ju då med det resonemanget- att Sverige- Snart antagligen kommer tillhöra de här brytade skurkstaterna. Just det. Snartlistat. <laughs> ja, det kan ju bli så. Absolut. Och det ska även tilläggas att, nu kommer jag inte att jag läste, det kan ha varit på SD-kuriren eller någon annan media i, på nätet, att eh, många av de islamister som nu eh, har gripits i eh, Somalia är, är boende i Sverige. Eller, ja, mm. som man säger då, svenskar. Mm, mm. Som vi sa i ingressen här så vill vi hjälpa i första hand på plats. Men ett land som Irak i det aktuella läget så hjälper vi givetvis flyktingar om de finner en till temporärt, alltså till exempel vårt eget land Sverige. då, Om de uppfyller alltså Genève-konventionens kriterier för att vara asylant eller... Ja. Men tilläggas ska det göra i det resonemanget Jag, mm, håller, med, jag ja, håller med att ja. när det kommer en människa Som, som är en riktig flykting Helt Så ska man naturligtvis ta i bakten att, att hjälpa den personen i, under en begränsad tid Men det är också på det här sättet Att Det bästa är att hjälpa människor I sin närhet ja, och. och är det så att man inte Jag menar det är svårt att hjälpa Iraker i Irak idag Man kan hjälpa Iraker I så kallade safe havens Alltså säkra områden kring en krishärd, och det gör man också via bistånd. Eh, och det är ett mycket mer effektivt sätt att få människor på flykt att eh, kunna återvända snabbt och bygga upp det land mm. som de har flytt ifrån. Det är naturligtvis i allas intresse att de gör det. Eh, och dessutom så anser ju Sverigedemokraterna att principen första asylland ska gälla, det vill säga det första säkra land man kommer till ska man söka asyl i. Man kan alltså inte studsa via Italien- eh, Frankrike, England och sen Sverige och sen söka asyl här. Då har man ju varit i ett, ett flertal länder där man borde ha sökt asyl vid gränsen. Ja, det naturliga tycker man att man söker sig till närliggande ja, land. Ja, det det, det, man kan ju räkna ut själv varför man söker asyl i Sverige och inte andra länder. Mm. Det är därför att det bjuds på ett gott bord när man ja, kommer hit. Ja. Och, och det är ju inte okej. Okay. Alltså det, det hade varit okej okay om det inte gav den effekten. Men effekten blir ju att man söker sig hit av ekonomiska skäl. Mm. Och det är inte okej. Okay. Sen var ju någon som sa, det är väl kanske lite överdrivet och på skämtsamt vis, men... Korsar man en eller två landsgränser, då är man flykting. Och korsar man flera så är man turist. Ja. Och det är faktiskt så nu att hälften av alla flyktingar från Irak väljer Sverige. Mm. Och situationen bland annat i Södertälje är ju helt kaotisk. De kan inte ta in fler. Det ser vi här i Ronna. Och de är alltid frikända, de som kastade... Ja, kastade de sköt med... De sköt palash, med automatvapen, Ja, vi har, vi har en liten kul grej här. Vi måste nästan ta lite salin då. Det, jag. det verkar ju som att vi får en salin på, på partiledarposten i Socialdemokraterna. Och det ja, är ju alldeles ja. underbart. Jag vågar inte fira ännu. Jag vet att det kan hända en massa tokigheter. Hon har ju faktiskt inte blivit vald. Det finns säkert starka lobbygrupper som kan tänkas presentera en annan kandidat. Och jag tänkte säga bättre kandidat, men det är ju underförstått att en annan kandidat är bättre. Eh, Salin eh, kommenteras idag av Expressens ledarredaktion som som vanligt är lika komisk som alltid. Eh, jag ska läsa bara det inledande stycket för att det är en väldigt lång artikel. Men eh, artikeln heter Salin och invandringen och börjar så här. Flera ledande Sverigedemokrater blev glädjerusiga av Salins jakande besked i partiledarfrågan. Deras föräldrar underlag lag missnöjda sossar som tycker att partiet spårat ur kommer att bli svärdemokrater i raketfart, menar de. Nu är Socialdemokraternas ledare inte längre en tämligen svensk man från arbetarklassen, utan en kvinna som poserat i slöja och gått i prideparader, som dessutom är en väldigt uttalad anhängare av det mångkulturella samhället, till skillnad från Persson. Även från socialdemokratiskt håll har varningstecken rests. Rest. Morgan Johansson har mer eller mindre öppet menat att SD bör mötas på deras egen planhalva med mer välfärdspopulism och en, ett absolut nej till arbetskraftsinvandring. Det är en väldigt tur att han inte blev partiledare. Att anpassa partiet efter en missnöjesopinion vore galet. Det skulle göra betydligt större långsiktig skada på svensk politik än sig om SD faktiskt nådde riksdagen och havererade där. Nu är det ju så här att det är kultur i svenska tidningar att ledarna inte har en signatur. Det vill säga, jag vet inte vem som har skrivit det här. Det kan ju vara Otto Puttor till exempel, det vet man ju inte. Det kan vara någon annan total dåre. Därför att, att det är en total dåre, det är, står ju helt klart. Äm, enda sättet att bekämpa oss är att anpassa sig efter våra krav. Och när man har gjort det så har vi vunnit. Det är en win-win situation om man uttrycker sig på engelska för oss. Och den här artikeln rekommenderar jag inte, därför att det är mest trams. Eh, en rolig passus i, i slutstycket är Salin borde välkomna att Nyamko Saboni lade ner Integrationsverket och den integrationspolitiska kommittén. Nästa steg borde eh, vara att också avskaffa eh, ministerposten Invandrarna behöver ingen egen minister. De behöver liksom alla andra jobb, bra skolor för barnen och en polis att ringa när det behövs. Det intressanta är att den enda garanten för jobb, bra skolor och en polis att ringa när det behövs mm. är Sverigedemokraterna. Mm. Mm. Det är märkligt att en person som hon har sig in kan komma igen som hade så mycket affärer då i mitten på 90-talet där med Toblerone och allt vad det nu var. Och Frejvals kom ju tillbaka två gånger och avgick två gånger. Alltså jag ser, det så här, jag, jag, jag ser det så här att man har en påse med alternativ alltså personer som man kan välja som partiledare och det sämsta alternativet är den enda som inte säger nej mm. det är ju så det ser ut ingen som är socialdemokrat kan ju välkomna det här annat än nöd, nöd, som en nödlösning Just. jag tittar och tittar i min almanacka. skriver upp det jag skrev på Radio ST idag och ser här att det står här 20 januari islamsk nyår står det så att eh, det ska ju, Man har infört i vissa kommuner då lediga skoldagar och kanske på företag också har det inte är faktiskt något part till för det, i alla fall. Och eh, då kommer ju buddhisterna vilja ha sina lediga dagar och eh, ja, okay. hinduisterna... Vi, finns, så det blir snart inga dagar kvar att arbeta eller, eller studera på för det blir bara en massa lediga dagar. Då blir de här färre som ska försörja det är ännu färre. Är ja, jag, jag tycker till. så här att naturligtvis så kan man ju vara ledig när man ska fira sitt nioår om man nu tillhör en annan kultur och är här tillfälligt. Eh, men då får man ju ta ledigt. Alla har väl någonstans mellan fyra ja. och sex veckors semester att ta ut på ett år, så det är väl bara att plocka en dag. Det går väl alldeles utmärkt. Man får väl se till att ansöka i tid som alla andra, men det, det tycker jag man, man kan göra, så att säga. Mm. Och detsamma gäller ju skolan, förutom i vissa senare utbildningar, så att säga, när man är äldre. Men man, man kan ju vara ledig en dag. Men som sagt, det, måste ju, det här måste ju handla om människor som vill, som har för avsikt att återvända till sina hemländer. Eftersom om man kommer till Sverige så är det väl självklart att man inte fortsätter att att fira, att ha kvar sin gamla kultur. Utan då försöker mm. man ju naturligtvis i mesta möjliga mån att bli svensk i någon mening. Ja, kära lyssnare, nu börjar snart tiden rinna ut här, Men vi kan väl avsluta med några roliga saker tycker jag tycker. Betyg och ordning välkomnas av SD... Själv, sen tyckte jag läst att det eh, tydligen inte är enligt lag att man får ge betyg och ordning. Jag, läst någonstans. Alltså det, jag, jag vet inte vad, vad skillnaden är med betyg och omdöme men eh, en, en, en eh, skriftlig rapport om elevens uppförande det gångna året eh, kan ju knappast vara omlagligt. Mm. Och sen när man kallar det betyg eller omdöme eller vad man nu vill det, det står ju upp till rektorn att bestämma. Och eh, motståndarna menar liksom att det är tillbaka till eh, 30-talet. Mm. men De har inte kommit med något alternativ för att alla parter är överens om att det är stökigt i skolorna. Mm. Men alltså, det är ju inte en tillbakagång. Det var en tillbakagång. Skolan har gått tillbaka från, från någon gång på 50, 60, kanske 70-talet tills idag hela tiden. Så att en tillbakagång är en, en, en framgång. Mm. Ja, vi ligger ju nu eh, i, ja, i mitten- eller bottningskiktet på europeiska länder vad det gäller skolkunskaper. Mm. Och det är ju skamligt med världens högsta skattetryck. Ja, det är det. Och jag menar bara för en ja, sju, åtta, eller tio år sedan då låg vi ju topp. Mm. Så det har ju också satt ner fullständigt. Sen har vi en rolig nyhet till här. Stort vikingamuseum planeras i Stockholm. Det är välkomna vi verkligen här på Sverigedemokraterna. För att turister... Frågar ju efter vikingemuseet, nej det finns ingenting. Och det är det lilla som fanns på historiska och mycket av vårt kulturarv har man ju ner i källaren. Ja det är inte värt Så att det välkomnas ju att vi kan visa lite av vårt kulturarv, absolut. Ja. Och så får vi se att det inte massa pratar och lite verkstad, att det händer någonting också. Precis, jag undrar vad de har tänkt att det här ska ligga. Ja jag vet inte. Inte bestämt. Så, nej. Sen eh, tycker jag det här med eh, SVT fri Television. Väldigt hon. Man vet inte massa skrattar och åtta. Och, och det har jag märkt nu sen borgarna kom till makten att eh, media, eh, radio, tv och pappersmedia, speciellt etemedia, eh, journalistiken där, att de, att de har dragits ännu mer till vänster för att markera. För ja, det sitter ju en kommunistmaffia i, kan man faktiskt säga, kallar det för i toppskikten mm. där. Och de nu har varit både regering de har markerat ännu mer så det har blivit en väldigt popularisering där. Och jag tycker ju att eh, Lena Adelsson Liljerot, och som är vår kulturminister på, på ren svenska borde rensa ut där i kommunistmaffian. Ja. Det tycker jag. Det är he helt klart så att det har ökat. den vänstervidning har ökat efter valet. Mm. Det är förvånansvärt och, men det är påtagligt. Mm. Ja, kära lyssnare. Eh, vill ni skriva till oss så har vi adress SD-box 20085 10460 Stockholm. Och det går också att ringa till kansliet som är öppet alla dagar mellan 10 och 19 på telefon 226677. Det går att faxa ni som har det på 645 9260. Och vår hemsida är som sagt www.svydemokratna.se. Och det går att mejla också till Radio SD. Det är Radio SD snabbelavsverigdemokraterna.se Ja, och då är det Radio SD i ett ord snabbelavsverigdemokraterna.se Så har vi våra partiorgan då, som är på nätet www.sdkuriren.se Där tycker jag att man ska gå in och läsa kanske inte dagligen, ibland så tar det, går det en dag utan uppdateringar, men nästan dagligen har vi nya nyheter och intressanta kommentarer från ledarbloggarna på den sidan sdkudiden.se Och ansvarig utgivare för denna sändning är då Arnold Boström och ljudtekniker Georg och, och nästa gång tror jag är det grupp D då är vi Johan och, och vi David som sänder. ja, och och, så, ja Linus och Staffan, ja, vi tackar för oss den här ja, gången. Jämlansan. Tack så mycket. Med den självskrivna Jussi Björling eh, ska framföra här ett eh, stycke som är komponerad av Wilhelm Stenhammar och Lyrik av Werner von Heidenstam En inspelning från 1937 Kärle lyssnare får ni höra här Jussi Björling i ett stycke som heter Sverige. På återhörande Hej då! Hej hej!